תהילים, ספר חמישי, מזמור ק"ז הודו לה' כי טוב, כי לעולם חסדו. יאמרו גאולי ה' אשר גאלם מיד צר, ומארצות קבצם, ממזרח וממערב, מצפון ומים, תעוב המדבר, בישימון דרך, עיר מושב לא מצאו. רעבים גם נפשם בהם תתעטף, ויצעקו אל אדוני בצר להם, ממצוקותיהם יצילם, וידריכם בדרך ישרה ללכת אל עיר מושב. יודו לאדוני חסדו, ונפלאותיו לבני אדם, כי השביעה נפש שוקקה, ונפש רעבה מילא טוב. יושבי חושך וצלמוות אסירי עוני וברזל, כי הימרו אמרי אל, ועצת עליון, נעצו, ויחנה בעמל לבם, קשלו ואין עוזר. ויזעקו אל אדוני בצר להם, ממצוקותיהם יושיעם, יוציאם מחושך וצלמוות, ומוסרותיהם ינתק. יודו לאדוני חסדו, ונפלאותיו לבני אדם, כי שיבר דלתות נחושת, ובריחי ברזל גידע, אווילים מדרך פשעם, ומעוונותיהם יטענו. כל אוכל תתעב נפשם, ויגיעו עד שערי מוות. ויזעקו אל אדוני בצר להם, ממצוקותיהם יושיעם. ישלח דברו וירפעם, וימלט משחיתותם. יודו לאדוני חסדו. ונפלאותיו לבני אדם. ויזבחו זבחי תודה, ויספרו מעשיו ברינה. יורדי הים בו אוניות, עושי מלאכה במים רבים. המה <"הם> ראו מעשי אדוני, ונפלאותיו במצולה. ויומר, ויעמד רוח שערה, ותרומם גליו. יעלו שמים, ירדו תהומות, נפשם ברעה תתמוגג. יחוגו וינועו כשיכור, וכל חוכמתם תתבלע. ויצעקו אל אדוני בצר להם, וממצוקותיהם יוציאם. יקם שערה לדממה, ויחשו גליהם. וישמחו כי ישתקו, וינחם אל מחוז חפצם. יודו לאדוני חסדו, ונפלאותיו לבני אדם. וירוממוהו בקהל עם, ובמושב זקנים יהללוהו. יסם נהרות למדבר, ומוצאי מים לצמאון. ארץ פרי למלאכה, מרעת יושבי בה. יסם מדבר לאגם מים, וארץ צייה למוצאי מים. ויושב שם רעבים, ויכוננו עיר מושב. ויזרעו שדות, ויטעו כרמים, ויעשו פרי תבואה. ויברכם, וירבו מאות, ובהמתם לא ימעיט. וימעטו וישוכו, מעוצר רעה ויגון. שופך בוז על נדיבים, ויטעם בתוהו לא דרך. ויסגב אביון מעוני, ויסם קצון משפחות. יראו ישרים ויסמחו וכל עוולה קפצה פיה. מי חכם וישמור אלה, ויתבוננו חסדי אדוני.